Bé, doncs, bon dia i gràcies per ser aquí. Som aquí per presentar jo crec que un dels projectes eh, més potents que, que tenim eh, de cara aquest any, tot i que estan fent una feina molt, molt suau i pausada, però que realment eh, és interessant que ho, que poder la donar a conèixer. Us presento un Roger Fernández i la Lina Gargallo, que són del projecte GITAR, guanyadors, uh, mereixedors d'una beca GIC de 2012 que uh, avui ens venen a presentar aquest projecte tot el procés que han anat fent des del de moment que se'ls hi va concedir la beca uh, el treball que s'està fent en aquests moments i per tant que es presentarà també d'alguna manera el dia 5 d'abril a la CATE i després de la proposta que hi ha per al mes de setembre i ja més endavant jo crec que potser una uh, de les coses tan o més interessants que tenen els projectes de futur que tenen per, per Figueres i pel món de la dansa, molt important. Per tant, ja passo la paraula a en Roger i ell us ho explicarà. Tu mateix. Vale. Um, hola, bon dia. Eh, com bé ha dit, eh, us, present, us, us volem presentar el projecte Agitart, eh, que és un projecte que va guanyar les Beques Agitart de del 2012, i que consisteix en donar a conèixer la dansa contemporània a Figueres. Aquest és l'objectiu principal. Eh, llavors Aquest projecte té tres parts molt eh, marcades, una part molt eh, educativa, que hem estat eh, tots els instituts eh, de secundària i de batxillerat, des del Deulofeu Públics, Deulofeu, Montaner, Oliva Gran i Sandrasos, i els hi hem donat a les hores d'educació física dansa contemporània. Eh, els hi preguntem a tots els nens o adolescents, els hi preguntem si saben el que és dansa contemporània, nosaltres no els hi diguem res, no els definim, definim, algun què és dansa contemporània, sinó que els hi ensenyem. Ehm, portem des del novembre que vam començar a fer classes fins ara al mes de març i el dia 5 donem per tancada la part educativa. I a partir del dia, dia 5 comença la segona etapa, que és més actuacions, performance, um, artistes convidats que vindran a actuar a Figueres i també part de l'equip AgitArt, que bueno, l'any també forma part, i uh, per allà també, um, vindran i presentaran el seu treball densístic com uh, cultural, art, uh, fotogràfic, exposicions, uh, cinema, audiovisual, etc un gran, etcètera, uh, però el mitjançant a través, o sigui, a través de la dansa. Uh, llavors vam, vam decidir també posar tres dies de festival, és un festival petit perquè ves mitjançant les beques agita Gita uh, i volem com començar que hi hagi un festival de dansa a Figueres, que sigui una plataforma per poder artistes de fora com de les comarques de Girona, de Figueres, de Catalunya, nacionals d'Espanya també, eh, presentin les, els seus treballs. Eh, després, l'última part és el setembre eh, on ens reunirem eh, tot, tot l'equip de GITART, que som uns sis, 12 depèn, eh, som ballarins professionals eh, nacionals i internacionals. Eh, llavors, ens, ens ajuntarem a l'agost eh, per crear una peça, una producció de dansa contemporània eh, i presentar-la al setembre i d'aquesta manera presentar a eh, una companyia de dansa professional a Figueres. Eh, això es faria al setembre, nosaltres estaríem treballant des del mes d'agost fins a mitjans de setembre on es presentaria el Teatre Jardí eh, i després tenim la intenció de que aquesta companyia Uh, es vagi presentant arreu del món tant al Regne Unit com a Austràlia uh, Europa, etc. Uh, com a companyia professional de Figueres uh, i bàsicament és això <ríe> molt bé <ríe> suposo que m'he deixat moltes coses si que eh, explica explicat el, el tema del dia 5 que jo crec que és sí. interessant perquè així la gent no és sí. públic Uh, el dia 5 uh, es fa això com us he dit, a la presentació del projecte uh, llavors ja, es faran actuacions de l'equip de, de Gitart també d'artistes convidats que presentaran les seves peces hem, hem creat una peça amb, amb l'Institut de l'Ofeu d'Arts Escèniques uh, on ells també actuaran després uh, el novembre quan vam estar en el Déu vam tindre tots els alumnes des de primer fins a segon de batxillerat i vam escollir alguns d'ells que mai havien ballat. Són uns nou alumnes i els, hem, els hi hem creat també una peça de dansa. Aquesta peça la presentaran el dia 5 també amb tot agitart pel mig. Després la Montse Capell, que és una col·laboradora que, que treballa amb nosaltres, que porta tota la part d'imatge que és la fotografia que teniu en el dossier uh, també farà una presentació de l'exposició fotogràfica de tot el treball que m'ha estat fent des del novembre fins ara um, etc. i què més uh, i, bueno, també hi haurà música d'ambient per, per tindre'm acolliment uh, una mica de col·laboració per part dels Cupcakes la Marta, una noia que està per aquí i res, més, més que res això. No sé si ha el, que si no. hi, ha, hi ha alguna pregunta. En tot cas, jo crec que això, eh, la potència aquesta, per una banda, de, de... és un orgull que eh, des de, de les beques de Gita hagi sorgit doncs, aquest projecte que ha anat molt més lluny del que realment es van presentar com a, com a beca Gita, per el que se'ls va concedir aquesta beca. Per una, una altra banda, la potència que, del treball que s'ha fet amb els instituts, Eh, fent aquesta difusió del que és la dansa contemporània i que realment els alumnes d'ESO de, i de Batxillerat de Figueres han pogut eh, experimentar, vivenciar eh, el, el moviment eh, una cosa que segurament molts, eh, el 95% el 99% no s'haguessin atrevits si no hagués estat d'aquesta manera i per l'últim, doncs això eh, com a regidor Cultura i com a ajuntament estem molt satisfets de que L'objectiu sigui això de venir, d'establir-se a Figueres, una companyia de dansa professional. És una manera més de, de potenciar la cultura i l'art a la ciutat que ja sabeu que és un de, dels objectius que tenim com a, com a ajuntament. No sé si hi ha més alguna pregunta, clariment que vulgueu. Va, eh, no és una companyia que diguem, ah, muntem una companyia, sinó que jo quan vaig estar estudiant a l'Institut del Teatre del Conservatori de dansa, ja teníem un grup i ja vam començar a treballar junts des de fa uns 10 anys que vam portar estudiant i després treballant. El que ha passat després és que quan vam acabar el conservatori cadascú està treballant en una companyia diferent. Hi ha gent que està al Canadà, hi ha gent que està a Suïssa, hi ha gent... Bueno, Londres, etc. Eh, llavors, quan ens ajuntem, eh, pot ser un mes, dos mesos, intentem treballar i fer una producció, eh, una peça coreogràfica. Eh, la companyia estarà mm, formada per ballarins, tant de Figueres, en el meu cas, com de Catalunya, com espanyols, com internacionals. No, no volem que sigui una companyia tancada de només figuerencs, ni tampoc només catalans, ni només espanyols, sinó volem que sigui un mix de molta gent internacional. Això sí, de professionalitat per davant, no, no bailamos i punt, sinó una professionalitat. Sí. Sí. sí. Al setembre, sense deixar de banda no volem deixar de banda l el... anal, a les escoles i donar en i als instituts que donar a conèixer aquells sàpi en què és. Perquè és important, no és només velem, sinó és donar a conèixer el cos, prendre consciència de què és el cos. De moment hagi tard. de moment. Figueres es mou. <laughs> Llavors, eh, la beca va ser de 6.000 euros, eh, evidentment els 6.000 euros no donen per tot això, ni molt menys, vull dir, per una petita part, eh, amb els aquests diners el que estic fent és cobrir, eh, per exemple, els viatges de, de, dels, dels ballarins que venen, coreògrafes, etc. Uh, estem intentant col·laborar amb els hotels d'alguna manera perquè ens surti més barat uh, acollir-los amb ells, uh, que es puguin quedar a Figueres, <ríe> uh, però vaja, que no cobreix tot el projecte, sinó que, bueno, que ho he tingut que anar repartint una mica. Uh, estem intentant també fer recollir diners a través del, del Totsuma, la pàgina web aquesta que deman demanés diners la gent per internet et dona diners, Uh, estem intentant agafar, bueno, agafar demanar subvencions a la Generalitat i al govern espanyol perquè ens ajudin a tirar endavant, no només la companyia, sinó que és companyia de Figueres, resident a Figueres i com a resident ha, ha d'estar de, obert a la ciutat, no hi ha de donar algo a la ciutat tan educatiu com que es presentin les peces i després donar a conèixer la ciutat a fora com a alguna cultural, de dansa evidentment amb aquests, aquests 6.000 euros no, no, no covereix ni molt menys. per tant és un valor refegit eh, que, que té un component de voluntariat tot i la professionalitat de tots els, els ballarins que han estat aquí i figueres aquest, treballant amb els alumnes doncs hi ha hagut un component molt important de voluntariat, evidentment, sí. eh? si no hauria sigut impossible assumir, assumir aquesta sí. despesa. La gent que ha vingut, bàsicament, ha vingut perquè creu amb, amb el projecte, creu amb la dansa i perquè els agrada, els, volen lluitar per això, volen tenir les idees clares que això és per alguna cosa, no, no és només ballar. Sí, de moment som joves de moment uh, però sí, les edats són entre 20 i 25 anys 25 anys sí que tenim, tenim ajuda per part de, de l'Institut del Teatre tenim contactes de l'Institut del Teatre que ens ajuden a, a nivell de producció direcció uh, com acabar de quadrar-ho que no quedi una companyia jove de hey, que som joves, sinó no. que tinguiu serietat. Uh, llavors, bueno, decidim que l'institut ens ajudi, uh, gent internacional, com porten ells el tour, com, com ho organitzen, etc. Intentem, no només nosaltres, perquè evidentment ens falta experiència i gràcies a tot el que estem fent estem assolint molta experiència i bueno, és agafar d'allà on puguis. Molts... Uh, heu fet des de primer d'ESO fins, fins a segona de, de batxillerat, batxillerat uh, Deixa'm comptar doncs Són uns, uh, uns 5.000 segur Sí Sí, perquè són sis cursos uh, doblats i triplicats de 30 Sí, més o menys Cal, Als instituts sí. hi ha uns 7.000 alumnes en total, n'hi ha alguns que no hi han participat Sí, hem de comptar uns 5.000 sí a més a més, després per les tardes nosaltres fem classes de... a les escoles de dansa els hi donem classes gratuïtes en aquest cas eh... bueno, això de les escoles de dansa no, no només és als instituts sinó per les tardes fem workshops mm -hmm. Sí eh... Són de moment este emverant barallant, barallant.gun noms sí, Barrjant. Alguns noms, uh, sí, <laughs> uh, noms d'artistes que vinguin. Uh, en aquest cas, bueno, hi ha un grup per aquí. Uh, la Crystal uh, és, una, és una coreògrafa independent i ballarina professional independent que està al Regne Unit. Tenim una, la Taa que és una representant. També d'una altra companyia que està al Regne Unit Moving Productions. Eh, també eh, bueno, a gitard com també actuarà, després eh, hi ha una companyia a eh, Arenys de Mar que, que es diu Avemus Corpus, que és en Miquel Garcia, que és un ballarí que ja és, té vint pi 28 eh, al voltant dels 30, que és un ballarí professional que està a Alemanya. V dir si sí, estem ja a quadrant aquest programa ara per ara estem molt centrats en aquest mes de març-abril perquè hem tingut tot un mes que hem estat al Deulofeu, hem estat al Montaner hem estat a l'Olivar Gran hem estat fent classes per les tardes organitzant l'1 del dia 5 d'abril vull dir que aquest mes ha estat una mica tot compacte I llavors a partir, de, a partir del dia 5 sí que ens posarem a treballar més en el programa del festival però vaja, que ja hem començat a treballar no és... no tenim res Sí, vam, vam acordar que ho a la plaça d'Ajuntament, a la plaça del Teatre. Uh, després utilitzarem el Museu de l'Empordà i el Museu del Jugat perquè són els que han volgut col·laborar amb nosaltres uh, i bàsicament són aquests els principals, crec que no em deixo ningú. I, no? I el jardí, sí, i la CATE en casa que es necessiti el teatre, sí. Tots els sobretot públic, espais públics, places de la ciutat, de moment sí. S'ha de mirar pressupostos. Sí. sí que tenim la idea de posar una capsa, que això ho fan molt a Europa, posar una capsa i que la gent doni uh, o valori l'espectacle mitjançant. Jo valoro amb un euro, amb cinc, amb deu o 50 cèntims. Tu valores l'espectacle...